«Хто поліг? Бармак, ти про що?» Коли вона починала так говорити, коли забувала про сіру мишечу шубку, Влад нагадав собі, що треба йти їсти, і обмежився поцілунком. Її губи були гарячі і сухі, пальмені стигнуть, не гречно примушувати їх мерзнути. Його жінка пильно подивилася на нього – і він налякався, що вона зараз, ось зараз візьме і запитає про те, про що не слід питати, і все зіпсує. Але вона раптом стряпинулася, ніби відкинула все, що їй заважало, і глянула на нього зовсім іншими очима. І від цього погляду приємне тепло розлилося у грудях. Вона подивилась на нього із захопленням, неначе він здійснив небувалий подвиг. Не наче поставив на стіл не пальмені, а золоте руно. Не наче не п'ятнадцять хвилин, а все життя саме на нього чекала. «Це щось нове», – подумав Влад. Тоді спробував пригадати очі жінок, які були до неї. «Це щось цілком нове». «Непогано, коли жінка дивиться на тебе із захопленням. А зовсім навіть непогано». І все-таки йому не вдалося втриматися на плаву. Частина друга Мея Максима Кульпа. Моя найбільша провина. Вступ. Він їх ненавидів. Кожного зокрема і усіх разом. Причина. Вони ненавиділи його, навіть коли казали, що люблять Одного разу він дуже опікся, наївно повіривши, що його люблять А насправді його просто використовували у власних цілях Відтоді він чітко собі закарбував, що всі вони завжди і всюди брешуть Але він знає спосіб, як поставити їх на місце вона не знала, чому її назвали Марією. Але за 23 роки настільки звиклася з цим ім'ям, що не проміняла б його на жодне інше, вишуканіше чи модніше. А от білий будинок, до якого вона прийшла на права господині, два, всього два тижні тому, чомусь уперто відмовлявся визнавати за нею право на це ім'я. Спочатку вона жила тут безіменною, Тепер її ім'я завзято змішували з багном. Чимось не вгодило цьому дому її ім'я. Марія уявила собі, що перед нею чистий аркуш паперу, а в руках ручка. Оглянулася на пройдений шлях і вирішила пройти прочитати його заново. Із самого початку, як перечитують дітям на ніч казку, все одно іншої роботи не було. Почала вона свою казку так Спочатку було все єдине неподільне ніщо Він має на це право Вони занадто довго його зневажали, щоб їм це дійшло з рук Він бачив, що стається з тими, хто їм потурає Була б його воля, він тримав би їх усіх на прив'язі Усі казки схожі одна на одну Берете героя, душевного хлопця З накачаними м'язами і шляхетними звичками Даєте йому до рук шаблю чи автомат Чи газонокосарку Бо герой без знаряддя вбивства не герой А так півгероя І посилаєте його на боротьбу зі злом Замочивши зло, він по коліна у крові Повертається до своєї коханої І хоча за ним тягнеться шлейф трупів Кохана зі сльозами на очах кидається йому на заляпані кров'ю груди. Кого там хвилюють якісь плями, коли є Арієль та Індезіт? І живуть вони після цього, звичайно ж, довго і безумовно щасливо. Народжують дітей, навчають їх бути добрими і розумними, а дітям по горло буде те, що дорослим було по коліна. «Ова!» – не виходить у неї казка – Проситься стати трилером Марія вмостилася зручніше З казки слів не викинеш Що є, то є Він тероризував її настирливо і невідступно В день і вночі, усні і наяву Вона будувала одну барикаду за іншою Зводила довкола себе високі мури Не помічаючи, що давно перетворилася для всього світу На неприступну фортецю але тільки не для нього. Він одним поглядом примудрявся руйнувати її оборону, і вона знову і знову запитувала себе: а може, найкращим не для неї виходом буде капітуляція? Жінки створені тільки для того, щоб служити чоловікам. І якщо вони цього не розуміють, треба їм пояснити так доступно, щоб до них дійшло. Взагалі-то він терплячий, він може довго чекати, що його зрозуміють без слів. Але якщо не доходить, що ж, він не винен. Він і так довго стримувався. Сьогодні його терпець увірвався. Цього вона аж ніяк не сподівалася. Він прочитав це в її очах. Вона не сподівалася, що він заведе собі коханку. Час минав, списані уявним чорнило Маркуші, стосами лягали на уявному столі, а вона все одно просувалася вперед дуже повільно, півкроками, не би вперше взяла цю казку до рук, взяла, відкрила і зрозуміла, що досі читала не там і не те, що слід було зумисне, пропускаючи одні сцени до домальовуючи чи інші. І коли таких помилок не збирувалося надто багато, зі злістю шпурляла казку в кут і починала писати дурниці.